Jamen, jeg kan altså bedst lide duften af Harpix, for det har jeg før. Forstår du det? Det er længe siden, vi ved det godt, men der skulle lige vinde til et tysk mesterskab, og så holdes en lille smule ferie. Andet afslutning er sikkert, det udkommer under OL, ligesom vi også har lidt mere godt til at være undervejs i turneringen. Det her afsnit det er lavet i samarbejde med Faxe Kondi og BookBeat, og for de fleste er det sommerferie lige nu, og derfor er der måske også ekstra tid til at lytte til lydbøger eller læse lidt. Hvis du går ind på bookbeat.dk og bruger koden harpix så får du altså 6 uger gratis øh, brug inde på øh, BookBeat. Lad dig ikke forvirre af, der står 30 dage, det er altså 6 uger. Det står der også i sådan en lille boks, når du følger linket her nede i episodebeskrivelsen. Senere i udsendelsen, så skal vi høre, hvad Lasse Svan og Niklas de læser og lytter til. Og så skal lige siges, at afsnittet her, det er altså optaget på afstand og før spillernes afgang til OL, så der er ingen corona-far. Rigtig god lyttelyst. Jamen, øh, drenge, fedt at øh, se jer igen. Lasse, du var jo den aller, aller første, vi havde med i vores øh, lille podcast her. Mm. Og øh, nu er du med igen. <laughs> vi skal... Øh, velkommen til. Ja, tak. Tusind tak. Også til, også til dig, Niklas. Jo, tak. Det var jo i vores rekordudsendelse. Eller er vores rekordudsendelse. Ja, det er det. Det er, det er den med aller, aller flest lyt igennem tiden. Jamen, nu har jeg også hørt de andre, og det er også den, der er klart mest interessant. Det er Så det giver <laughs> også mening. Uden tvivl, der er ikke så meget at rafle om der. Øh, vi skal kigge lidt tilbage på OL i den her udsendelse, og så skal vi selvfølgelig kigge lidt fremad på OL, som jo er nært forestående, og som vi alle sammen glæder os til, selvom I skal spille på nogle fuldstændig udulige tidspunkter, øh, sådan I, I hvert fald har set med danske briller. Det er også lidt uduligt for jer selv, er det ikke det? Jo, det er det. Altså, de ligger jo øh, øh, fra klokken 9 om morgenen til klokken, hvad var det? 21.30 21. 21. om aftenen, ikke? Øh, og så har vi også nogle eftermiddagskampe, så det er, det er meget spredt i forhold til, hvad vi plejer at være vant til i hvert fald. Fordi der plejer vi jo altid at spille på samme tidspunkt, øh, under hele slutrunden. Det gjorde vi også i Rio, gjorde vi ikke det, øh, undtagen finalen. Øh, sådan jo, vel, vi spillede sådan sen eftermiddag i aften. Ja. Øh, alle tidspunkter. Det var egentlig meget rart. Mm. Jeg glæder mig i hvert fald ikke til den der kl. ni Nej, jeg tænker også at stå op og spille håndbold kl. 9 om morgenen. Altså det kræver vel også, at man er meget tidligt op den morgen, hvis man skal have noget at spise og faktisk sig og varme op osv. Øhm, der kan man jo sige, at du er faktisk øh, lige så meget ekspert på det område, som vi er. Øh, fordi at, øh, vi, har ikke, øh, vi har ikke prøvet det før. Øh, så det bliver meget interessant at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tror nærmest, den eneste, der har prøvet den for nuværende trup, det var Mikkel. Han prøvede det i Beijing, hvor de spillede... Ja, en eller anden placeringskamp øh, meget tidligt. Øhm, han har allerede sagt, at øh, det glæder han sig utrolig meget til at prøve igen. <laughs> Men det er i hvert fald noget med at komme ja, vel op ved en 5 eller sådan et eller andet 6 øh, ja. hvad ved jeg, og så kommer komme af sted altså sted, bare sted. Når vi er ikke er ude og står til noget med 0,5 et eller andet, så er det for tidligt. <laughs> Jamen, så er det godt, at I har børn, og I er vant til at stå tidligt op. Øhm, Nå, altså, vi har jo sådan set igennem udsendelserne snakket lidt om øh, OL, fordi det selvfølgelig er en ting, der er dukket op igen og igen øh, undervejs, når vi har talt med de forskellige spillere og også, øh, hvad du har fortalt om, Niklas og Lasse. Du fortæller jo sådan set også om noget OL. Men øh, lad os prøve at tage et tilbageblik, og lad os prøve at gå tilbage til, til, til OL 2012, som de fleste af os måske jo husker som en, øh, ja... Hvad kan man sige? Et OL, som måske ikke var så sjovt øh, set med, med danske briller. Lasse, hvis du bare lige sådan kort skal opsummere øh, din erindring ja, om, øh, om det OL, sådan, det rent sportslige. Øh, ja, men, altså, det rent sportslige var jo, øh, var jo noget af det værste, jeg nogensinde har prøvet. Øh, altså, følelsen efter kvartfinalen, da vi røg ud øh, der... Det er, det er stadigvæk på top tre over de nederlag, som, som har gjort aller, aller mest ondt. Øhm, og, og det var også sådan lidt, fordi, at, at i hvert fald på papiret, så havde vi jo lidt øh, en motorvej til finalen. Ikke? Altså, vi skulle have Sverige i kvartfinalen, som som, som vi var altså, som vi var bedre end øh, øh, på det tidspunkt. Og, øh, og så øh, kunne vi se frem til Ungarn i, øh, i en semifinale. Og Ungarn er selvfølgelig på nuværende tidspunkt i et rigtig dygtigt land, så jeg synes ikke, de havde den samme kvalitet dengang. Øh, og øh, øh, Så derfor så var det jo sportsligt en katastrofe, at vi, at vi røg ud til Sverige. Øh, men omvendt så var det også det var vores begge tos øh, første OL. Mm. Og, øh, øh, og på sådan, sådan oplevelsesbarometeret, øh, der var den skyhøj. Øh, og måske også for høj i forhold til, hvad, øh, hvor vi egentlig skulle have lagt vores fokus, og hvor, at vi måske skulle have haft mere, mere forberedelse omkring øh, kampene, og, og ikke så meget om, øh, hvad vi skulle ud set se næste gang. Øh, men, men det var utrolig spændende, og muligheden var var lige til os, øh, som jeg husker det, for at komme ud og se en masse ting. Øhm, så, så på oplevelsesbarometeret er, er det klart, det OL øh, ud af de to, øh, som, som, som jeg har prøvet at være med til, som, øh, som, var, det, som var det fedeste. Jeg synes, øh, ja, måske Niklas, har du fortalt mig om en gang det her med, at man for første gang får, får mødt øh, atleter fra alle mulige forskellige steder i verden, blandt andet... Så vidt, jeg husker, måske også nogle basket-NBA-stjerner. Uh, husker jeg helt galt der, eller var det var, det, var det i 12 der? Uh, jamen, det var både i 12, men det var også i 16. Nå, uh, okay. Nej, <laughs> uh, vi, uh, vi mødte rigtig mange. Uh, altså, NBA-stjernerne, eller det Dream Team fra USA, uh, de plejer normalt at komme uh, en gang ind i o for de bor ikke i o -ølbyen. De plejer at lege en uh, kæmpestor båd, og så øh, håber de selvfølgelig, der er noget vand i nærheden af ol -byen. Øh, Men det har der så været, både i Rio og i, i London. Og så, øh, så ved jeg ikke, om de måske har en aftale med McDonald's, at de lige skal ind, lige går på McDonald's, og så ud igen. Øh, <laughs> men det var, det var ekstremt der i 12, fordi der kom he, altså hele holdet. Øh, hele holdet kommer ind, og jeg, øh, jeg står sådan i... Øh, i en af de båder i Madhallen, og er i gang med at tage mad, og vender, kan godt høre, at der er lidt, øh, der er lidt øh, ekstra høj øh, ja, energiniveau øh, bagved i Madhallen, over omkring McDonald's, og øh, i det jeg vender mig om, så er den nærmest ved at stå min bakke ind i Kobe Bryant, som jo har været mit helt store idol igennem hele min barndom, øh, og overvejede lige sådan 5-10 sekunder, Arh, skal jeg spørge ham, skal jeg ikke spørge ham med min autograf eller et billede? Og i de 5-10 sekunder, det gjorde så bare, at der var 100 atleter omkring ham. Fordi først så var de over ved alle de andre, og så opdagede de så, at Kobe Bryant, han kommer lidt senere end dem. Og så blev han ellers bare øh, ja, massakreret af andre atleter. <laughs> det var ret ekstremt at se, synes jeg, at store atleter i alle mulige sportskræne, de blev altså... altså som om, at de ikke var atleter. At de lige havde glemt, at, øh, at, øh, at de også selv øh, var store stjerner. Altså, man kan også godt blive starstruck, selvom man selv øh, er atlet. Øhm, det må man sige. Var der nogen danskere, som så fik en autograf? Måske bare en eller anden NBA-stjerne? Jamen, jeg tror, altså, Marcusen valgte jo så at Markusen valgte så at stå i køen til McDonald's i det. Øh, LeBron James øh, så også valgte at komme over til McDonald's. Uh, og jeg tror, Markusen står lige foran ham. Og så ved jeg ikke helt, om LeBron James troede, at han skulle spille mod Markusen på et eller andet tidspunkt i turneringen. Uh, jeg tror, han gik ud fra ham og basketspiller uh, og for sagt et eller andet til ham, og så, ved, så tror jeg at måske, at Markusen uh, uh, får et billede af uh, med LeBron James. Det, det tror jeg, uh, han udnyttede. <laughs> Nå, okay, tjekket nok. Hvad, altså, var du på, på mærken på det tidspunkt, eller hvordan? Ja, jeg sad også. Øh, altså, gang øh, i 12, der var McDonald's, den var jo inde i den der kæmpe spisesal der, så jeg var også, øh, jeg var også derinde. Jeg fik, et, øh, jeg fik faktisk et billede med, med James Harden. Øh, som, øh, som måske dengang ikke var... Altså selvfølgelig var han nba stjernen og, øh, og, og, og, og rigtig kendt, men han var måske ikke den store stjerne, som, som han er i dag. Øh, så så jeg, jeg udså mig af, en af, øh, af dem, der var <laughs> lidt, en af dem, der var lidt mindre kø hos, øh, øh, for at jeg rent faktisk lige havde et lille bevis på, at, øh, at, øh, at, at, øh, at jeg også havde mødt dem. Øh, og så i Rio, så tror jeg faktisk Hvis jeg ikke husker helt galt At jeg fik et billede med Kevin Durant Okay, sådan Men altså... jeg tror også, de havde, de havde en anden øh... Jeg tror ikke, det var hele holdet Der kom ind i Rio øh, Så så vi det i hvert fald ikke Men da sådan 4-5 spillere kom ind Så kommer de ind i Madhallen Så er der en masse langbord øh... jeg ved egentlig ikke helt, hvad de skulle i Rio Fordi øh, McDonalds lå ikke inde i Madhallen Den lå sådan lidt uden for byen eller uden for ol øh, Men de var i hvert fald inde i madhallen Og så har de taget en amerikansk fodbold med Og så løb de ellers og kastede den der amerikanske fodbold øh, Hen over alle bordene Og hen over alle huderne på folk øh, Så de, <laughs> de er laver et show Både uden, uden for banen og inde på banen Ja, og, sådan. og, og, og Altså de der rookie øh, Kort, det er jo også dem der bliver mest værd Så jeg tænker at dit billede der, altså, det må også øh... <laughs> Ja, det kan godt være Det kan godt være, at jeg skal lige have undersøgt Hvad det sådan et billede det er værd Ja, præcis. Nå, men øh, og tilbage til det sportslige, det altså, Sverige er jo jammerlig på det her tidspunkt her. Men alligevel går i en OL-finale. Øh, De når finalen, ja. Det, det er mig, der siger det, men, men der er i hvert fald kæmpe forventninger om, at I skal vinde den her kamp her, som, ja, som I taber, Niklas. Kan du huske noget fra kampen, irritationsmomenter eller et eller andet, der sker undervejs? Spiller I bare ringe? Er svenskerne bare gode, eller hvad sker der? Nej, jeg synes egentlig, det var en meget, altså vidt jeg husker, var det en meget sådan kamp, helt lige igennem hele kampen, øh, og så, øh, som jeg husker det, så havde vi lige nogle marginaler, der ikke lige kom på vores side, og så vinder de med, ja, jeg tror faktisk, de scorede det sidste mål til plus to, men ellers havde det været sådan noget urgjort plus en, minus en, igennem hele kampen, øh, mm. Men så vidt jeg husker, så brænder vi bare helt utrolig meget i den kamp. Jeg tror, at slutstillingen var sådan noget 24-22 eller sådan noget. Øhm, så det var en, det var en kamp, som, som, hvor vi aldrig rigtig fandt melodien. Og, og til sidst, så, som jeg husker, det lykkedes alt bare for Sverige. Altså, de sætter øh, deres fløj ud som playmaker, og han laver 2-3 ja, mål øh, for bagkæden. Øhm, så det var... Det var skidt. Øh, men Lasse, du sagde, at der var en masse ting uden for banen, som måske også tog fokus, og man var benåret og imponeret over at være til OL. Øh, hvad var det andre ting, som ligesom gjorde indtryk for dig, øh, fra det OL, som du sidder tilbage med nu her? Øh, jamen, det var oplevelsen. oplevelsen. Altså det var jo for eksempel at, at være med til, til åbningsceremonien, øh, og øh, at være hele, igennem hele det der maskineri, og stå og vente og stå og linde, og det var jo, det jo en evighed, inden vi fik lov til at komme ind. Øh, men da vi først kom ind der, øh, Altså jeg så ud i hvert fald alt til mig øh, Derinde og synes det var en kæmpe oplevelse At stå og være med til det og, øh, Fordi det jo altid har været noget jeg har set i fjernsynet øh, Ligesom mm. åbningen på hele OL Og lige pludselig så står jeg midt i det hele ikke? Øh, Og endte med at stå øh, Vi stod jo ikke mere end 30 meter væk Fra der hvor øh, øh, Ilden den blev tændt så, øh, så, så det var, det var, det var virkelig en, en kæmpe oplevelse Og så var vi ude og se en masse ting Altså det der med at og se alle de der øh, topatleter i andre sportsgrene, øh, helt tæt på, både i OL-byen, men også at se dem i aktion. Øh, øh, og jeg kan jo huske, øh, det helt store highlight var jo, var jo 100-meter-finalen, og det er det jo øh, nærmest hvert år, ikke? Øh, og øh, der havde vi øh, fået 2, 3, fire, fire billetter, eller sådan noget lignende, ud i den der lodtrækning, der var af dem, der får billetter fra Danmark. Ja. Og, øh, og, øh, så, øh, og vi var alligevel en 8-10 stykker, der godt kunne tænke sig at komme ind og se den der 100 meter finale. Øh, og der øh, havde vi en spiller på der mente, at det var ikke noget problem. Øh, og, øh, og sagde sådan, prøv her her, ikke noget problem, vi tager bare derhen alle sammen. Og jeg var sådan lidt, det, altså, det kan vi jo ikke. Altså, vi, har, vi har fire billetter eller fem billetter. Hvordan... Altså, hvordan skal vi få alle, alle 10 mand ind? Øh, nej, men det tror jeg, det skulle være nok ordentligt og sådan lige Der er også styr på det. Vi skulle, bare, vi skulle bare tage derhen. Så går vi hen mod stadion. Øh, og hvad hedder det? Kommer hen til, vi har sådan en, der er sådan en anden indgang for atleterne. Ikke, ikke der, hvor, hvor alle, øh, alle mennesker normalt går ind. Øh, men der er også en ekstra speciel indgang for atleter. Øh, ikke fordi vi skulle stadigvæk igennem tjek og, og billetter og alt sådan noget. Men der var bare ikke lige så meget. Lige så mange vagter og alt sådan noget. Og, øh, øh, og da vi så kommer derhen, så siger, øh, så siger han så, øh, prøv at her. Øh, når nu jeg giver billetterne, øh, fordi han stod med 10 billetter i hånden. Når nu jeg giver billetterne til øh, den her vagt. Nej, det skal jo så lige sige, så 10. De 10 billetter var jo ikke billetter til 100-meter-finalen. Det var billetter til svømning, og det var billetter til basket og til tennis. Det var, det, det var jo så min pointe, der okay. jeg ville, jeg ville være kommet frem til. Men i hvert fald, øh, så, hvad hedder det, så siger han, prøv at her. Når vagten får de her billetter, så skal I bare løbe. Og så, så det er det bare løb. Altså, hvor skal, vi, hvor skal vi løbe hen? Bare løb ind på stadion. Okay, Nå, men altså, fin plan, og vi går derhen alle sammen, og folk er sådan lidt øh, skeptiske ved det, øh, og hvad hedder det, han får afleveret de der billetter, og vi sprinter, altså der står sådan en dame for 10 billetter i hånden, og så er der bare ni mennesker, der løber ud til alle sider, øh, og han som den sidste spænder en, øh, en helt anden retning, og så mødes vi inde på stadion, der hvor alle atleterne de sidder, Uh, og der var sådan en rimelig plads Vi kunne ikke sidde alle sammen ved siden af hinanden Men vi kunne sådan sidde to og to sådan, uh, uh, Det var der plads til det, det der atletafsnit uh, Og så spurgte jeg ham nemlig Som Niklas rigtig siger Så spurgte jeg ham på, Hvordan fik du de der billetter Og hvorfor var det vi skulle løbe Når, ah, men det var fordi at, uh, han, havde, uh, han havde de der fem billetter til 100 meter finalen Og så havde han fem billetter uh, til, svømme, til svømmehallen dagen før Så han havde bare taget fem gamle billetter med Øh, og så havde han bare afleveret den der til den stakkes dame, og så var vi skrevet afsted. Øh, og så var det egentlig først, fordi vi sad jo og nød 100 meter finalen, og så jo bold vinde den her øh, guldmedalje igen. Øh, og så var det først, at vi faktisk kom hjem i vores lejligheder igen, hvor jeg sad sådan og på, hvis, vi var blevet, altså hvis vi egentlig var blevet fanget i det der, om vi så kunne være blevet smidt ud øh, af aol <laughs> Men lige i øjeblikket synes vi alle sammen At det var en rigtig god idé At vi skulle ind og se 100 meter final Og vi fik lov til at se det Og vi har en øh, rigtig fin video af det Og øh, vi fik øh, nogle af de ej, Jeg ved ikke om det var de bedste pladser Men vi sad i hvert fald lige efter målstregen Så øh, øh, det, kunne ikke, det, var, det var en kæmpe oplevelse Det var en fantastisk idé <laughs> ja. <laughs> ja, det, er, det er en fremragende historie den der. Man kan så sige Det, var, det blev så svært at sende jer hjem Fra det fra der Og så var det ligesom slut Og jeg tror faktisk at hovedpersonen Han har vel egentlig også kommenteret på historien selv Har han ikke det Niklas? Jo jo Han, han kom så, lige kort ind på det Ja, så altså det kan man gå tilbage og høre øh, Hans egen version af det øh, hvordan, han også, øh, hvordan han vinkler det <laughs> Men jeg tror, jeg, jeg kan faktisk ikke huske Hvem jeg løb med Altså vi løb cirka to og to mm. Men vi løb så langt væk fra det der atlet-afsnit øh, Så vi kom ind sådan Blandt de øh, Altså mennesker udefra øh, ja. Og finder bare to pladser Og sidder der og altså, Kigger bare til højre og venstre efter vagter Og, sådan noget, <laughs> og vi ser bare vagter alle steder og vi føler bare, at alle kigger op på os Og de kan sagtens se, at vi ikke har nogen billetter og sådan noget uh, Og så lige pludselig, så kommer der en vagt gående op imod os Og vi er faktisk uh, Der bliver ved med at komme uh, folk ind på stadion Og siger, hey, uh, vi har altså pladser her og så, Nå okay, uh, fair nok uh, Vi skynder os at finde to nye pladser Så på et tidspunkt, så kommer en vagt op Rimelig målrettet mod os Og så, uh, så er vi ret sikre på Okay, løbet er kørt De har opdaget os uh, Vagten kommer smilende op Øh, ja, jeg har stået og kigget lidt på jer, og øh, det virker til, at I ikke har nogen pladser. Skal jeg ikke hjælpe jer med at finde to pladser? Øh, jo. Oh. <laughs> okay. <laughs> så øh, fandt vi to pladser, og kunne nyde så også øh, 100 meter finalen. Nå, men altså, Sverige, de går videre, som I sagde, til... Øh, nej, jeg siger lige først, hvad drikker møller? Øler. Han drikker faktisk i kondi. Nå. No. Skål. <laughs> det gør vi jo så ikke. <laughs> ja, det er en svinstrej. skål. en svindel. Ja, skål. Hvordan går det i øl på Makedoneren, Lasse? Jeg er faktisk lang tid, siden jeg har været der. Corona har øh, har gjort det umuligt. Jeg har fået mad dernede fra et par gange, men, øh, men jeg har, det er lang tid, siden jeg har været der. Øh, faktisk i kondi, Makedoneren... Øh, No, Sverige de, de ender faktisk med i det her OL, som vi lige snakker om, tilbage i, i London i 2012 og går i finalen. Kan I huske, hvem de spiller mod, og hvad resultatet bliver? Ja, det er, det er nemt. Er det nemt? Nej, det er ikke nemt at vide, ja. hvad resultatet bliver, men det ja. uh, de spiller vi, vi, mod Frankrig? Ja, vi ved godt, at, uh, at Frankrig vandt uh, både i 8 og i 12. Men de vinder jo rent faktisk. Jeg tror, de vinder med to. Ja, den, den er tæt. Ja. Jeg, altså jeg, jeg kan huske, jeg mindes og kan huske, at Abalo laver mål til plus 2. 31, 29. Altså, den, det resultat, jeg har stående her, og det er Wikipedia, det skal man jo aldrig regne med, kan man sige. Men der, der sidder den faktisk øh, 22, 21 til Frankrig. Nå, det kan så være svært at score til sidst. Jeg, jeg er næsten helt sikker på, at Abalo, han laver et mål til plus 2, hvor der er den, øh, der er den afgjort. 22, ja. 21, ja. det er heller ikke mange mål. Nej. Nej, det er ikke mange mål. Nej, det, og det er meget fint kæmpet af, af svenskerne, ja. Og som du sagde, Lasse, øh, franskmændene vinder også i Beijing i 8. Var det ikke dig, der sagde det lige før, eller var det Niklas? Det var vist Niklas, ja. der sagde det. Åh oh, ja, to på en til nej. det? Så Frankrig vinder to gange der, og så... Øh, Giver det faktisk sådan en samlet, hvis man skal kigge ned over, hvem der har vundet flest medaljer til, øh, til OL, så er det faktisk Frankrig, der har vundet to gange guld, de har vundet en gang sølv og en gang bronze, de har vundet fire medaljer i alt, øh, hos herrene til, øh, til OL. Danmark ligger ned på en del syvende plads, med øh, ja, nogle andre hold, med en guldmedalje og det er det. Ja, det må I lige lave, vi lave op, op i år. Til gengæld så har kvinderne jo, Tre gange guld, og det gør faktisk at hvis man øh, ligger hvad det både kvinderne og øh, herrerne sammen, så bliver det fire øh, guldmedaljer, og det gør at Danmark er samlet toer på øh, på sådan en håndbold øh, medaljeliste, og der vægter guldmedaljer altså højere end øh, en øh, bronze. Så øh, Sovjetunionen, de ligger altså nummer et med 4, Så har de så også en sølv og en bronze øh, Og Danmark har så fire guld Og så er nul sølv, nul bronze på en anden plads Nå, men så lad os øh, tage et blik tilbage til Rio Fordi det er jo en helt anden historie øh, Det er jo succeshistorien Og øh, Niklas, der kan du lige kort fortælle om det sportslige Ja øh. Der, øh, altså det var jo faktisk ikke kun En succesoplevelse vil jeg sige. Øh, Ligesom London øh, Får vi også tabt nogle gruppekampe øh, Og i Rio Får vi jo faktisk Tæsk af både Kroatien og Frankrig øh, Så vidt jeg husker Og går videre som madtræer Det må vi næsten gøre Nå, I hvert fald øh, Vi er, altså er utrolig langt Efter både Frankrig og, og Kroatien Øhm, og det var i hvert fald svært at se på de to gruppekamp, at vi nogensinde skulle komme foran dem, eller vinde over dem i en håndboldkamp. Øh, men man ved jo så også, at lige så snart det hedder knald eller fald, øh, i, i kvartfinalen, så, øh, så det som om, så startede der en ny turnering for os, og, og så begyndte succeshistorien rigtig for os, hvor vi så mødte Slovenien, øh, og vandt en forholdsvis sikker sejr, mm. Øhm, og så kom vi ud i den der berygtede semifinal mod Polen øh, hvor de scorede i sidste sekund øh, og vi så kom ud i forlængningsspilletid øh, og jeg, kan, jeg synes faktisk øh, når man skal ud i en forlængningsspilletid er det selvfølgelig aldrig sjovt øh, når modstanderen scorer det sidste mål men det var ligesom om at det var så godt et mål at, at jeg følte at vi godt kunne acceptere at, ikke at acceptere at komme i forlængningsspilletid men det var ikke sådan at man var helt nede over det Altså hvis modstanderen skal score, så skal de også score på noget, der er virkelig godt. Og man bare sige at den bold, han får, får kylet ind, den, øh, den tror jeg ikke, han kommer til at kylle sådan ind igen. Øhm, ja, og så kommer vi så i en finale mod Frankrig, som jo øh, ja, var en, en, en af de største sejre, jeg nogensinde har fået i min karriere. Nu har vi jo tidligere, i tidligere programmer, også med dig, Lasse, snakket om det der med, hvilken oplevelse, der har været den største, rent sportsligt. Hvad er det, der gør, at det er en af de større, Niklas? Øh, nu har jo også lige vundet VM, det tyske mesterskab. Undskyld, Lasse. Øh, øh, og I, ja, altså, hvorfor, hvorfor vægter den højt den sejr over Frankrig i finalen der? For det første, fordi det er OL. Uh, at have en, uh, en olympisk medalje er stort. At have en af guld er helt exceptionelt. Um, og så uh, tror jeg bare, at stå i en, uh, en final mod Frankrig, som jo, vi som jo nærmest ikke har vundet over i en betydningsfuld kamp, uh, og så gøre det i en OL-final, det, det var noget, som... Ja betød utrolig meget for os, og vi gik jo ind, ind til kampen som klar underdogs, og der var jo ikke mange, der troede på, at vi nogensinde ville kunne øh, vinde over Frankrig i en finale. Øhm, og så synes jeg faktisk, vi gjorde det sådan, altså, vi hang lidt efter til at starte med, men jo længere kampen skred frem, jo mere energi, og, og bedre synes jeg egentlig også, vi var en franskmændene øh, på mange parameter. Øhm, og så var det bare en forløsning øh, da, da man så scorer til, til plus 2 eller plus 3, eller hvad han scorer til, øh, så er det ligesom om, at så faldt der nogle sten fra hjertet. Lækkert. Husker du det også som en af dine største oplevelser, så rent sportsligt? Øh, ja, altså det gør jeg 100 procent. Også fordi, at øh, jeg, jeg, snakkede med, jeg snakkede med Kasper Søndergaard på vej over i flyet på vej til Rive, hvor vi snakkede om, at det, det vil være fuldstændig fantastisk at få en medalje. Øh, og så tog vi den videre, og så sagde ja, og så skal vi vinde en guldmedalje. Og så tog vi den endnu videre, og så sagde vi ja, og vi skal slå Frankrig i finalen. <laughs> øh, og så grinede vi lidt af det, fordi øh, at det ville være det ultimative. Det ville være at vinde en guldmedalje, og vi skulle vinde over Frankrig i finalen. Fordi Frankrig ikke, i hvert fald med den... Øh, øh, Altså, hvad kan man sige, den overgang, eller den, øh, det, det hold, som de havde på det tidspunkt, og som de havde haft i mange år, de havde aldrig tabt en finale. Og øhm, har jo også fået et øgenavn efter det. Præcis, er ja, lige præcis, ikke? At de bliver kaldt eksperterne øh, nede i Frankrig, og, og det er jo netop fordi, de har ikke tabt finaler. Altså, de taber ikke finaler. Og det var også derfor, vi sad og snakkede om, og måske også grinte lidt af, at vi skal vinde en guldmedalje, og vi skal vinde den mod Frankrig. Det vil være det fedeste. Mm. Og så er det rent faktisk det, vi går ned og gør. Øh, og det var, det var sindssygt. Og, øh, og meget, meget surrealistisk, at det, at, altså, at det skete på præcis den måde også. Så, så, så det er bare kæmpestort. Ik, ikke, ikke kun at vinde en guldmedalje, som i øvrigt er stort nok i sig selv, men så rent faktisk også gøre det mod et hold, som aldrig taber. Øh, det, det, synes jeg, det synes jeg var fantastisk. Og også som Niklas siger, at vi var bedre. Altså, vi var bedre end dem. Det var ikke sådan, at vi var heldige og øh, øh, vinde, øh, eller det var meget stolpe ud, øh, og meget stolpe ind for os. Vi var, vi var bedre, end de var i den finale. Ja, så det var, også, det var den fornemmelse, man havde, når man gik fra banen også. Ja. Fortjensejr. Ja. Kan I huske resultatet? 28-26. Ja. Korrekt. Ja, ja. Godt nok. Øh, og hvad med sådan uden for banen, der var så meget at se og gøre i London. Hvordan var det nede i, øh, i Rio? Var det på samme måde? Nej, det var det ikke. Øh, vi boede øh, utrolig langt væk fra Rio by. eller. Øh, vi var jo stadig i Rio, men det ville tage os, jeg tror, en time med bussen, øh, hvis vi skulle ind til Atlantikstadion, øh, eller det olympiske stadion. Øh, og det tog faktisk også... Altså, Forskellen fra London til Rio. I London, der kunne vi gå over til selve klassen, hvor basketstadion var, håndboldstadion og svømmestadion og det olympiske stadion. I Rio, der skulle vi tage en bus, og det var lidt besværligt at komme ind. Og så tror jeg egentlig heller ikke, at vi prioriterede på samme måde det med billetter og komme ud og se noget i Rio i forhold til London og øhm, ja, måske blev vi også den øh, erfaring rigere efter London øh, ja. der gjorde at vi var lidt mere fokuseret øh, også når vi havde øh, pause øh, og var måske endnu mere i lejligheden og lavede lidt, lidt flere ting sammen øh, på holdet end, øh, mm. end at tage ud i forskellige grupper øh, og være lidt væk fra holdet ja, det, det, man kender egentlig godt lidt følelsen man tager på ferie og så Stormer man rundt igennem hele ferien og kommer hjem Og så har man faktisk ikke set dem man har været på ferie med rigtigt Fordi man hele tiden har været ja, rundt og lavet Alle mulige ting og sager ikke? Øh, Kan I huske hvem der var fanebærer tilbage I 12 og hvem der var i 16 Fra Danmark Jamen, I 16 det var, det var Karoline, ikke? Jo ja. Og i 12 I 08 var det Jokin B. Olsen <laughs> Det var ikke spørgsmål. <laughs> og i 12 var det uh, en sejler Nu siger du altså nu du ved eller? Nej jeg er ret sikker fordi jeg var lidt i tvivl om, hvem han var, da han blev præsenteret. Nå. No. Vi skal lige kigge frem på det sportslige også her i, til, det, til, til, til det kommende OL her. Men hvad skal I, hvad skal I se på værelset, jer to? Hvad vi skal se? Ja, hvis I skal bo på værelset sammen, vel mærke. Vi skal, skal, I det? Jamen, ja, det skal det? Ja, skal vi. Okay, hvad skal I, I... I skal jo altid se en eller anden serie eller, eller andet. Har oh. I besluttet jer for noget? Nej... Uh, Svend, han, uh, han er blevet sur, fordi jeg kommer til at se, uh, til at se frem i de der uh, 11 måneder, der går mellem uh, turneringerne. Så ser jeg bare videre i februar, marts, april og frem til næste januar. Der har vi bare forskellige prioriteter Martin Niklas. Jeg venter, jeg venter jo troligt på Niklas, og når det så er, vi møder set igen, så er Niklas uh, allerede videre. Ja. Så, uh, der er jeg gået videre til den næste. Ja. Nå det er så Lasse du hænger stadig fast i i hvad for en serie? Æ, ja, men nu er nu har vi droppet det fuldstændig. Nu er det, der er lidt mere okay. PlayStation over det nu. Ja okay, okay, am um, færdig. <laughs> og hvad, hvad skal I så spille der? Der spiller vi uh, Warzone. Kan du, du, du finde du finde det Lasse eller? Hvad siger du? Ja for helvede den er god. Undskyld bare. Ja okay. Er, Lasse, er en bare, af vores ud. stærkeste spillere på holdet? Jeg har meget fritid uh, ned i Flensborg. <laughs> Mange, bus, mange lange bussture ja, det, det lyder godt Hvad med øh, det sportslige hvad er, for, hvad er jeres fornemmelse Altså øh, vi så jo til et VM her øh, I vinter Vi så jo til et EM Sidste vinter At der er mange gode hold øh, Landshold i håndbold for tiden Og det skulle svært at skrive øh, Nogen helt ud af ligningen Niklas hvad er din sådan umiddelbare Fornemmelse af Ja af øh, jeres at øh, det danske hold og, og OL og forhåbningerne? Mm, ja, mine forvent, altså min forventninger af holdet de er utrolig høje. Øh, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om med det hold, vi har nu og den alder øh, vi har, både ældre og erfarne spillere og helt unge øh, spillere øh, gør, at, at vi vil være et naturligt valg for mange af de andre nationer, øh, som favorit. Øh, men vi ved også, at otte andre hold, tror jeg, har samme forventning om, at de skal have medaljer. Øh, og hvis vi bare sammenligner EM i 20, og VM i 21, så kan der ske utrolig mange ting. Vi ryger ud i, i 20 med et brag, og i 21, der står vi øverst. Øh, så på den måde, så jeg tror vi er rimelig klar over, at der skal ikke så meget til, for at, at vi ikke ryger til tops. Men vi er også ret bevidste om, at vi kan komme til tops, hvis vi spiller det spil, som vi gerne vil spille. Øh, ja. Så jeg vil sige, at kvaliteten på holdet er utrolig høj. Og den er også så høj, så vi kan komme deroppe, hvor det er rigtig sjovt. Og hvad, hvad tænker du, Lasse? Hvad skal der til for at komme deroppe? Ser du det samme, som Niklas han siger her? Ja, altså jeg har det sådan lidt, at, at selvfølgelig, selvfølgelig skal vi... Øh forbereder os på bedst mulig måde, og vi skal selvfølgelig også levere, og vi skal være bevidste om at, altså, hvad det kræver øh, i hver evig eneste kamp, uanset om det er så mod Japan eller Bahrein, eller det er Frankrig eller, øh, øh, eller Norge eller hvad, hvad pokker det ellers kan være så skal der investeres det samme øh, og, øh, og det synes jeg, vi var rigtig, rigtig gode til, øh, til VM øh, nu her, at uanset hvor hvor stærk øh, vores modstander var på papiret, eller hvor svag vores øh, modstander var på papiret, så lagde vi den samme øh, forberedelse for dagen. Vi lagde den samme indstilling øh, ind i kampene. Vi havde, øh, der var en utrolig motivation at, at, at mærke i omklædningsgruppet inden hver evig eneste kamp. Øh, og det, og det, det skal vi finde frem igen, øh, og det skal vi også være bevidste om, at det kommer ikke af sig selv. At, at det, skal vi, det, skal vi, det skal vi arbejde for Og det skal vi også sørge for At få frem i hinanden øh, Fordi hvis vi alle sammen bare sidder og kigger På, på, på manden ved siden af Og tænker, Nej, det kan det nok være at han, han gør noget i dag jamen, Så bliver det ikke til noget øh, Og det synes jeg også, at, at historien har vist altså, nu, nu nævnte de selv øh, EM 20 ikke? Øh, og, og, øh, altså, hvor, og det var ikke engang fordi vi spillede dårligt men vi havde bare ikke marginalerne på vores side. Og så kan man tale om uheld eller held, men man skal stadigvæk søge held. Og det gør man ved rent faktisk at lige have de der ekstra procent. Så er der også en mm. rigtig god chance for, at det der held der, det lige er på, på, på vores side i den rigtige situation. Og, og det, var den i, det var den jo bestemt i 19 Øh, eller ikke i 19 I 21 øh, nu her da vi, øh, Fordi igen Altså vores kvartfinal mod mod, øh, mod, øh, mod Ægypten Kunne jo også sagtens være gået den anden vej Men igen hvor jeg siger øh, De rigtige redninger På de rigtige tidspunkter Af, af, af Niklas øh, Magnus Der er utrolig kølig på øh, På det straffe han får øh, Efter tid som skal, som skal Sørge for at vi kommer i, overhovedet kommer i straffe Øh, og øh, og de, igen, de redninger, Niklas har i, i straffekonkurrencen De mål, der bliver sat ind Jamen, at, altså, det, er, det, er jo, at det, det har ikke alt sammen noget med held at gøre øh, Det er også noget med dygtighed og noget med kølighed og noget med overskud Og, øh, og, øh, og det synes jeg, vi havde øh, Og det samme øh, i semifinalen mod Spanien Jeg synes, vi spiller en rigtig, rigtig fin øh, semifinal. Øh, men igen, hvis du kigger på det, øh, så, så har de lige øh, den på overlæggeren til sidst, der lige dumper ned på stregen, i stedet for at dumpe ind, ind over stregen. Øh, ja. Og igen, jeg siger, at det, vi havde bolden til sidst. Det kunne sagtens være, at vi havde scoret alligevel, men så havde den i hvert fald været urgjort. Øh, mm. Og så havde scenariet måske bare set anderledes ud. Øh, så så øh, vi skal have marginalerne, men man skal også søge dem. Og, øh, og det er det, vi skal overgøre. Øh, og vi skal... Vi skal finde den samme øh, altså, følelse af at kæmpe for hinanden, som vi har haft de sidste to øh, gange, vi har været til VM. Øh, og i øvrigt også øh, den sidste gang, vi var til OL. Øh, fordi der var det også meget øh, holdet, der ligesom, øh, øh, fandt sammen for, og, at det skulle lykkes. Jamen altså, der er ikke andet at gøre end at krydse fingre, og så håbe, at øh, I får en rigtig god tur derovre, når I skal. det. Jeg kan bare lige sige... I skal møde Japan, I skal møde Ægypten. Der bliver en øh, kæmpe revancekamp der. I møder Bahrein, så møder I Portugal, og så møder I Sverige også, øh, som øh, jo gjorde ondt på jer der tilbage i 12. Så, øh, det, jeg det, tror det, også, vi gjorde ondt på dem i 21. Det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> øh, men jo, nogle fede modstandere, og øh, for os, der sidder herhjemme, så kan jeg bare sige, at øh, den ene kamp, det er klokken kvart over syv om morgenen, at vi skal stå op og se håndbold i fjernsynet. Det bliver altså også specielt. Og så har, øh, er der en kamp, som først bliver spillet klokken to om natten. Så ja, det bliver også specielt herhjemme at, at følge med. Og ellers er det sådan nogle øh, ja, omkring middag eftermiddags kampe, som, øh, som vi kan sidde og se. Lasse, er du i gang med at læse en bog for tiden? Eller lytte? Øh, ja, det er Vilken? Hvilken? Øh, den hedder Jytte tilbage. Ja, ja. <laughs> øh, det er en hund. Øh, det er en bog om øh, adfærdspsykologi. Ja, okay. Ja. Er, er, det, er det noget, som er i forbindelse med, øh, med din coach øh, uddannelse, Ja, eller sådan? det er det. Det, eller det, er ikke, det er ikke noget, som jeg sådan, øh, uh, ubetinget skal bruge i min, øh, i min coaching, men det er sådan lidt inspiration og, øh, øh, og lidt, øh, sådan lidt forståelse for, hvordan øh, vi mennesker fungerer oven i hovedet. Øh, og det er, det er utroligt spændende Det kan jeg godt anbefra Og at har jeg ret i det, det er ham der hedder Morten Münster Der har skrevet den Det er rigtigt, ja Og har du læst nogle af hans andre også? Øh, jamen jeg startede så med øh, øh, Hvad hedder den så? Jytte for Marketing øh, er, ja, gået, er gået for i dag øh, ja. Den startede jeg med Og nu er jeg så nået til Venner tilbage Ja, fedt Nå, men godt nok, det er spændende bøger ja. <laughs> Hvad med dig Niklas? <laughs> hvad får nogle bøger læser du, Niklas? Jeg læser stadig Yusjad Lohusen. Han læser M-blad. I eksisterer stadigvæk. <laughs> du, er du i gang med Yusjad, siger du, eller hvad? Jamen, det var jeg jo også, øh, gang jeg startede på landsholdet i 09. Jonas, Jonas, han er ikke i gang med at læse noget som helst. Der ligger sikkert et bogmærk stadigvæk på gang. Det er i gang med at lytte noget, måske, Niklas. Ja, jeg er i gang med du at har... lytte til Josie Adelsen, Marco-effekten. Det er faktisk. Det... Ja, ja, det er jeg, Var det... Du sagde, at du hørte podcast i går. Var det på? jo jeg kan jo godt høre andre ting. Tænkte... Så sig dig, du hører podcast. Så prøv at sige noget, der er sandt. Nej, jeg hører også, Marco. <laughs> jeg kan godt vise dig, at jeg er nået til... faktisk ikke Det er en løgn. Er der en, der er død, eller hvad? Øh, nej, jeg er ikke nødt så langt. Nå, okay. Spoiler! <laughs> ja, du skal ikke sige mere nu, Niklas. Du skal ikke sige mere nu. Nå, men øh, drenge, tusind tak, fordi at, øh, vi lige kunne snakke sammen her. Held og lykke. Jo, tak. Tusind tak. Og øh, vi krydser fingre, følger med herhjemmefra. Og så... Øh, har det godt. I lige, I lige måde. Tak. Vi ses. Yes. Vi... Nej, vi lyttes. <laughs> det var alt for det her afsnit her. Husk, at du som lytter Duften af Så altså kan få 6 ugers gratis lyt og læse på BookBeat ved at bruge koden Harpix eller følge linket nede i episodebeskrivelsen. Man kan også finde linket inde på de sociale medier. Og her kan du altså lytte og læse til både Jyttevenner tilbage og marco -effekten. Vi er snart tilbage med anden del af Anders. Sikkert. Hav det godt, så længe.